قلب لذین ایا قدون الروا دادی آیات داما قبل مناسبت واضح دی محکی آیات کرا مسئلہ بیان شو داغچا پزایل بیان شو چی صدقل شفیم ورکی درازم ورکی پپٹیم ورکی پخکارم ورکی نو اللہ و داغید پر باجر یہ رب دنیا پسی بغم جننی نو صدقه مصدقه چه ورکن و دا کم صدقه چه پتا با نبیاء پریشانه ختمه استاده پار سواب دی او دا حلال مال صدقه او حلال با علا پیجنه چه حرام و پیجنه نور پسی حرام او دا سود مصدقه زکر گئی زکا دا حلال مال صدقه قبلی او حرام مال او آپ کلی دا سواب قنیت با نبیر نو علماء او کفر اند بشره هر دا ګستاخی ده د الله بیادبی ده د الله په دربار کې صدقه ده الله پلاس کله اول واقع کیږي بیا د فقیر الله ستزي داخل ویل ګستاخی دا الله پلاس کته حرام ورکه ده الله ذات ته حرام ورکه او دا په الله د ورکول لې او حرام پېښ کینو بعض علماء یې ان انسان بند اندشه د کفر هدي یا کې د حرامو مسله ذکر کېږي اځین مناسبت اغه د ماکمل سرشت ماکمل کې د اورثم ردوم کوشو اگر چې بیګات اوس کما نه ویل بیان شې دې سپې نو دغه په ټیمه دې شپه را یاز دریم در نشته یې نه انته می ورکول شي نيوټه انت خاص چته ده زانه یو ټیم خاص کې سلوی ختمه یو له سماره هم کا پدغم کیږي بازی په سلوی ختمونه کېږي په له سمونه کېږي نه د دن علاوه باندې کو کېږي د خوړ پاکوي که پشپي او کبو رزي په او سلوی ختمش پي خدکش خاص کون چې په نورو کې ناجایز غنډهونه را بیوناله دا کې کوا یا د جمیش په خاص غني نورو کې ناجایز غني بیا ګوڼه اون د سیم تنظیم او د مصلحت د لکه بعض خلک یې خاص کی زکه د استادانو چټي بعض د جمعی خاص کی د طالبانو چټي لکه اوس مستول ټیمونو کی اجازه همغه رايونه مخصکړه زکه دا ټیم دا خلک پاره غو نه د تنظیم د وجنه یاد د مصلحت د وجنه او ټیم خاص کول درسته نو به حل مخکې د دغ ته او رسم رد کو شو هر ټیم او بل رسم رد کی د مشرکان اغې بددوار یو شي ګڼل حلال او حرام یو غسل خرصوله است دي او شې ده الله وینا ته دې کې د خبرت کې بهر حل مناسبت واضحه ده الذين ياكلون الربا الله فرمایي ا کسان آیات توظور ها د مناسبتو الذين كسان ياكلون الربا چې اغه یزت خوري دا غې مسله بیانه خود تعالی وې نو مطلب دانه چه داکم گنا بیانی گئی که مذاب بیانی گئی انداد سود پا خوراک بانده اسکو سود سیخ پی سیخلی خورایی نامسلن زان لپی بنگلی جوڑا زان لپی موڈر جائز دی داد دول ناجائز دی ها؟ آم طور چونکه لوی اپای دا دا اغسطل و خوراک سڑی دا, دا خوراک دا پارا لی دا گیوڈی دا پارا لی نو دادی واجین اخده پاک لپس دا اکل زکر دی دا. چه سنگ خدل خرامنی دکتا سی غستل خرامنی داده وزو بازو معنی کرده بازه علماء الَّذِينَ يَا خُضونَ الرَّبَان آقا سانچ یغی سود اخلی او بیا سود یاد ساده سود اما بد وقت اسمه ده یو تا سود ریبل کرزوی سود اما شور سود ده تاسوی پیجنه دا عیاتم اغی نازل شویده اغه د لکته او کس له زر روپای ورکي او ته مانټه واسره کې د شمالو کو پلان کی تاریخ باندې یو ل څوارګي اغه تاریخ رانمه بیا دې میاشتې مورته د ول څوارګي د دې د سود ولیکي قرض یا بنک کې کې زر دي کې یو ل والی یا داسې نور سورته نه یو خدک قرض والو سود رب القرض وتو کې ربین سی نو دے بارا کے دا آیات نازل شوید ہے او دا حرام ہے اور دا دی یو صورت آگا گاناں دے چھ پیسے کیے دی خام خاند دارنے دے چھتا پننہ دے والے مسالان چالے دے پیسے کارا زورکنے نو پاگے وانے تداغا دا پٹین پایے دالے دام سد سد آگے فضل مشروط بلا یوز چې د دې په مقابله کې پیسو په مقابله کې ستاپې سي لري داسې وای چې ته دا غوډه پټینه نه پالېدار اسې ده داسې وای چې ته شرایط له وایې نو دې تسو نو که هغه بیا نه ودو پسې زر پسې اوله سو دي او که ستال لاکھ په لاګښت د پټینه پیدا اخلي اېدلږي د دې په بدهند جرم اجاره ورکه او جرم د کرس د وجنه هغه سي وای د جرم اجاره مدحت احمد شدې کله کار ځان نه به 500 تلنۍ او زر په زر به او روزانه ته 500 تلنۍ هغه استا بي بي یا ته روزانه چيز کی یا بنس شته پر کی را ل استا بي سي په پیسو دینه ټول شدې ها دان چې صرف پیسو په پیسو دی او به په نقد هغه شدې ټول قرض جن نه پنت هو رب پیغمبر اسلام فرمای هر اکر چې اگر ځان طرف حدیث ته پیغمبر اسلام پرمحي د سود دي نازل شولې خدایم که زم سود یو بل قسم دې عام ایات اغیتم شامل لیزو که دا ایات الفاز عام بی آتا سانچی سود خرین و سود دیتم و جی ما بیان کو او بل سود دار دی دارتا د دیتم سود دوی حدیث کی رازی دا مسلم حدیث دیتی پیامل پر مل صحابہو دا ازدہ بو سونا د سونے پا مقابل کی و الفضہ تا بالفضہ خرسوائے چاندی دا چاندے پا مقابل کی او غنم د غنم پا مقابل کی اودو وبش اد و عربش اد و عربش اد و مقابل اد و عربش اد و عربش اد و عربش اد و عربش اد و عربش اد و عربش اد و عربش، جسخر están مل頻道، ل mislim بمثلن سوائن ب یو قلو مل گوارکان یو قلو بالن یو قلو عربش و عربش اد و یو قلو سون اد و اد و قورم قلو سون اد و قلو یہ پیغمبر علیہ السلام فرمایا بسر حسین تشپک سجا پیغمبر علیہ السلام بیان او جے نی و یتن بینڈ لاس پلاس ناره ج تعالی معاملہ روز در پرتب مال دیار تعالی ما سنوز در کړه ارتوی مال دیار نو د شپږ سینه کې پیغمبر د خدایو فرمایا چرا بلاس پلاس یسر حسین باندې اوس کيو طرف تاع 1 کلو مال در کلو ورکی د کلو د کلو کلو مال یو ترڅه یو کس من غنم وکړي بل ترڅه ولا خپ یو خراب دي هغه ولې یونی من ورکي نو د انیم من پکې سوت شي همراځین درته نو دا یاد ساتئ شپږ سیو نو خدا پیغمبر اسلام ذکر کړی دی او بیا دین علماء یو قانون رغصله لري ا قانون باندې خبره پیجن چې کوم شي پتل تلل لکه چې کوم شي یو سامي لګل ته پیغمبر اسلام یو شان ذکر کړی سو نه د په مقابل سونه که غنم پا مقابل دو غنم اوکی نو هر کل چه تس شه اخلی خرسه دوال یو شه مثلا د آل آو پر آوالو یو طرف تم چونه ده او بر طرف تم سه شه ده چونه ده نو دوال یو شه شه ادوی مخبر دایات ساتا ہے چه دویم سی پکی داویج یاد تللو شه او یاد پیمان اکولو شه یو شه وی او دادی که دشمرو لوال شه نی مثلا یا تلال والے شییا پیمانہ کول شی یا پیمانہ کول شی نو پدې کې دغه خبره چې دا بسرو سير د دې تبادله کې سره سير بکه او د دې کې د سیوا والو سود دي مثلا زه دلته دای چې نو ورکوم چونه خلک کلی کنه او چونه د چونه په مقابله کې را او د قبېلې رسنه د تلال اوس په خلک پیمانه کوي دلم زه په اور کو مقابله کې پهل مرچ کو نو په خلک پیمانه کوي نو دیم دو پیاله نو دا بیا سودکی رازی خواه؟ نو دا یاد ساته هر آغا شه شه آغا یو شانوی جن سی یو بی او بل خبره دار شه آغا یاد تلل کی گی یا پیمانه کی نو آغا یو بل سر بدلے داگا سی نو آب سر سر او لاس پلاس پی که یو کرزی یو نغدی نو دا بیا سود دے و گنا دا خبرم زیادت رازی؟ نو دا دویم کسما سود دے که یو خبرت ختم شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث کی اخیرہ کی راضی چھ فازخ قلفن اسناب کلہ چھ دنیا بدل چھ مثلا تہ چاندی ورکہ اا سونا درکہ ٹھیک تہ تو جوتولی سونا ورکہ اللہ ستولی چاندی درکہ بیا سدن رہی خو بیا پیغمبر علیہ السلام پر ملق اللہ اسبلا اسبلا تہ جوار ورکہ انم درکہ زمیندار لن ضرورت تہ عاجز کو گئے جوار ورکہ تو ده جوار ورقا جوار کم کیمت ته وغا غنم در من ده در دو من ده در کئی ده جایز دی لاس پلاس شرک دی او لاس پلاس نی نو دیبان نیم گودانگاری دی ذکر غنم بکل کی جو اوکل در کئی یو جوار اوسنا ورکو نو چکل غنم پا مقادل ده جوارو کئی جنس خو بدل شو یو لو شید یا بلو بل شید نو بیا کم سی کم کمی زیاد ته چټا کیسونه د ورته کلو چانجی درګي خو بیا کم سے کم لاس پلاس پکار دي چې دا دوه خبرې پکی وي یو جنتی بدل شي نو بیا خو پکی یو شجاع شکم زیاتې خلاص پلاس پکار نو په جن سي یو د شه د غول تر په یو ده یو طرف نا بل طرف نا نو بیا د غول خبرې شرطیو پلاس پلاس یو بلوا سر پسري نو قربانه دا وه چې موږ تعالی مسله تفصيلي ګو کم دک خبره چې کله واخ یو نو بیا با واحی سر و حکم دا خرسولو کی دار هر جوز شرک تی دا واقع گویا که تیو بوتی غلوار که یو تالا برگی نو بیا با تلیخا شکلا جده جده کلیشی ارس نو دویم کسم دا دیخا نو دا دویم کسم دسود چی دی دا ناجائز دی دا ناجائز دی آیات دیتم شامل دی دا دی بارکیم مسلا اغاز کر کئی پاتشو دا دا خبری کرز د قرض سي سره ور نو راهم قرض بي سي قرض جائز دی لستل حرص الجداشه قرض هغه ته غنم قرض ور کوي بیا من غنم قرض در کوي نو هغه شریعت جائز کړي دي هغه داسې دی چې گوایي کبستا لده اګه غنم در یا پی سي دی ورک نه هغه هغه پی سی ولا بولي تعالی نو در کوي دغه غویا چې لستل حرص شریعت قرض او ضرورت دا غینه مستثنا کړي دي ته اګه پی سي بیا نورې در بس شریعت دا پدې حکم کې ګرځول غویا کې اګه پیسې خپل ضرورت به برابر کو واپس یې در کړه اګه جائز دي که اسکه غنم ورکه چې کوم شی اګه مطلب دا وی چې اګه سه شی پیدا کی وی غنم بیا اګه سه پیدا کیږي پیسې بیا اګه سه پیدا کیږي دغه رسیدو نکرز جائز دی اګه ستلو خرصول کې منته بیان کو چې اګه کې مسود راځي ګوره دغه طریقه باندې در بادي سینو وریا سره مشرقي اس دا باندون ریकांडري حکومت سره چې کل بجټ کې کمی راشي نغېبلاسه و کیږي خلکو نه پیسې غونډي کې چټو نه جوړي نخبل بجټ کار برابر کی نادیا پماتہ باندې خرچ کی نغې په څیر سود ولګي نو هغه سود بیا چې چې باندې هاتو قران دازیو کینو په طریقې دي جواره باندې تقسیم کی زمستان پیسې والی بیا په څیر سود ولګي سود بیا ټول تنمیلای دی نو بیت تا تقسیم کوراندازی و تدوی په طریقې د جوارۍ تقسیم کی سو او کوي او سو خپل پیسې واپس ونی چا ته ضد ملاو شي او چا ته ملاو نشي نظام صدها انشورنس نظام د کبلې رسیدن لري دا نور ډیره خبری دي دا لاټریانې ماټریانې دا ټولې تقریبا تقریبا باځي سود دي باځي جوارۍ دي ان د دې سیزنونو نه اغزان پکاري رضا ټول کړي ایا هکې بیاني دې تکا مسله یو بي سي د بي سي راته بي سي چیرته غو سودنه ها بي سي سود نه له خو بوګه 1000 روپے مال 1000 روپے کی شوته خلک وي 1000 روپے بس مون پر پرضا باندې ووجي دي د لافريخ خل کار روان دي بیا مون 100 نه روان نکره بلنياش کی کار روان که نو هغه جائز ده هغه سود کې نه راضي ناجائز نه او پاتې که سوني دي که چاندي دا د پیڅو د حکم مسلوسي دی د پیڅې د سنی په حکم کې نسنګ چې هغه سروسي ری چاله د زره ورکړي نظر به علي دیکم دکم سود ولا مسل را دي نو آيات کې الله تعالی فرمایي ها نصعذبن آيات کې راغلي او دا غي نمکه ته حدیث کې یو عذاب بیان پیغمبر لسلام الله علیه وسلم فرمایي چې د یو دیر هم هغه د خپل مور سره د شپق دیش په ری برابر او دا چې چګویا کې هغه په بیت الله کې وکړی شی خبره مې نه انده دا عذاب او دې آیات کې موږ عذاب بیان کیږي ان شاء الله رست موږ عذاب بیانې ما ده سر عذاب بین ته یو حدیث ده بل باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دچا وغه هغه چې پیدا او دغه په بدن کې پیدا شو د حرام او د سود د وجنه فنار اولبی او سرغه ډېر لایک اور دغه سره ډېر د شپه ډېر زیناګان دا غینم سخته او کم زیناګان چې په بیت الله کې د الله په کور کې وکړي نه دومره سخته خواب. او د دې کې الله ده عذاب به ان وغوښه وته هم الله فرمایي الزینه یاکلون یا الربا تم کسان چې سود خوري لا یکومون دبیلکبرون نه پاسی الا کما یکوم الذی مگر داسی به پاسی کما یکوم الذی لکسنچه اګا سری پاسی یتحبطه الشیطان من المس اللہ <سؤال> کما یکو من لذی یتخبت من المس نو دیبا اللہ ہوئی دی کبر نداسی پاسی لکسن جی پاسی آکس یتخبت خوش شیطان چه اغلر شیطان سی راپرزو دی اغلر شیطان من المس دووجی دلی و من المس معنی مس لگیدو تاوی دووجی دلگیدو دو پریان اصل که خبت زان کوئی که خبت عرقوی نا تا اږي اوخه دا وی چې اغه استروانی کله ولزی به ترتیبه کله په چا باندې او کله په یو رسته لیکله په بل ترسماندته لې د ټوله رواني سودی انسان سوت خور انسان دغه رواني بس د په ټوله روانی بس ورزيږي را ورزيږي با ورزيږي را ورزيږي دک څه رواني او خازل لیکلي دا زکه چې د سوت خورو به سوت دومره درني کړی چدي په جدت لوبه نکادرني نکاله و په یو ورځې کې کلمه څنګه چې یو کس جنات راچوله جناتو هغه دډवटکري جنات پیناس شي ویني د ترنګي بده ګړ وړي نو بیا دایا ساتو ځای چې هغه و دې په داسې هغه په سیده کاورنل کې څنګه یو سره شیطانانو جناتو ډډवटکري پريان ډډवटکري نو د انسان باندې پريان هغه په انسان موجود دی په انسان مسللت کې او ځار نم پتلګېدې آیات نشي انسان لذر امر کوي دغه حدیث کې راځي چې تاسو اصول خانه تځه او بیت الخلد اعوذ بك من الخبث والخبائث ته پرې اندې کې سړي دې کوځنه نوي دا غي د شر نقنا وواړه چې ورځي او باکه دا حدیث کې مرزي په امر اسلام په سفر باندې ته نيو ځننه والے با دوره راتله ما شومبره راپري وته کي او پي امبر له سلام الله عليه والنه دي گام واچو گمي ګو نو پي امبر له سلام چې کله واپس راتنه دا دغه دا څنګه د دین نم سورت الجن کمن انشاء الله رشیدہ اگین هم پتہ لگی مدام مستقل مخلوقات دي جنات مستقل مخلوقات دي انسان تا ذره ورکی خان اډی رجیباجیبا واقعیت پکې هټه منشت حدیثو خرافات او یا حدیث تهغه حدیث نه ته امر له عربو کې د خبره اډی نو شعور او چې خبره بون خلکو حدیث او خرافه دا دې کار خبره ده د دې بنیا پیغمبر اسلام محمد پیره خبرل <سؤال> پیغمبر اسلام وی دی متل خبر یه چې د سچ جن او ته دا خرافه او سړی او پیغمبر اسلام ته اده تریا نه وته له اوګې کې کړو اوږه چې ته کې کنه هغه د کې په زمانه کې ډېری عجيبه دي خبرې وې دي د شيکل غیبی را په خو د نوو خلکو د کیسی بیان ولې ان شکله کما خبره د خلکو زه نه خلکو به دا حدیث او خرافه ترنه دا د خود خرافه خبرې دي د زه نه ناخ دور که بداسی شیوی او زنانه ها لحمر سبلا او اگدوا کیا دا اغا سلی جنات بوتل عمر سبلا زنانه نی کام بیاو پلا بیا گ سلی راگ دوبارا بیای دا اغا لون جدا کلا او اغا دوین په دوین کسته خواله کلا نو اغا مکود روایت ته ده مسلم دا احمد روایت ته نو پتلگی خواه چه شیطانان او پرین انسان تظرار ور کنی نو باح الله فرمای لا يقوموا لا يقومون على الصخره بنفسه د قبرون الا قام يقوم الذي مگر دسه بپاسی يتخبطه الشيطان من المس چه را پرزورې دل رحت خواسه کوي دل را, را. شيطانانو جننات من المس د وجر کې ناستونه دلګېدونه پر یعنی سړي څنګهټ وړي د بني سياده برا ورزي ګډوډ بستر کې بدلې بدلې نه لا ورته سويږي باندې د بهولي ذلکہ باننه قالو انما البيع مثل الربا دا قدیو د باندې چریبد خبر کوله دا وجد خطر جهنم انما البيع مثل الربا دل پاز دا وای د مشرکان هو چې چا مسعود کو نه بد خبره کوله انما البيع اغسل خرصو چدی دا پشاندو سود دي د ټولو پرک دا بنلی چې دا څوک پښنده واستله خرصو حلال نه بلکې سود به اصل ته اصل حسد ته پهللت کې کیسه شي دا اصل دا خرصو دای دا پښانت دي نو دا هم حلال نه الله وي دا زګرا یو خدای حلال کړي نه بل حرام کړي دماغ دنیا خراب شي نو خره ولا دا ز عذاب ورکو چې لکد لیونی عذاب ورکو سنجې لیونی یو باسي هغه سې باسي نو استدلال ته د حلته لپاره سود نریبسئ انما البيع دا بیع چې دا واستل خرصول چي مثلو ریبا دا هم پښان د سود دي لګي ورکاټي ریواخ لا غستل خرصول کيم یو شي اغه په لګو بي سواله پديرې خرص نو جواب الله اوه حق احل الله البيع الله بيع على الكلال غستل خرصول دا جواب شو چې مالک دا حلال والي او دا حرام والي حلالول او حرامول کئ احل وحرم الربا او سود حرامه بس دا جواب کته ته د وړ یو شان کاریسته تاسو په سترګو کې یو شانې خدای یو شان ندی د وړو کې ترشت یا الله حرام کړي نو بیا دایات ساته سود حرام زه کرے کچري سود دروازه کولی په نبی په سوکر رضنا او بیا به ډیر خلک کاروبارونه به ختم شي ځکه سره بنغد باندې نغدې غړي ګړيټي هر سړی بدن په کوشش کې ناحشت به बरबाद شي او ثناول چاندي او دغه جدي د نوٹونو کم دي د دغه رسیدونه دي کوم وګمت چې څومره نوٹونه جوړي د دیشا د وګمت سره دوم رسونه نه دي د دغه رسیدونه دي نو دا الله د دې د فارا ثناول چاندي او دا ټونه د دغه رسیدونه د دې د فارې چې په دې باندې ته یو شی او تل کیمت هکې دا پیمانه ده معیار نو کته دا معیار او پیمانه په دې اکرې د دغه بل سره بدلیره بدلی بلہ د حکمت خلاف دی حکمت کا الله دا چې سوناو او چاندی او د ننته نه لري پردي چې تبد دی باندې او قیمت کې او پري برابر کینځل دا تخلي او بل سره بدلیږي بدلیږي دا د حکمت خلاف دی او پري کې د مرود دروازه بنديږي دا سړی ته دروازه بنديږي احسان بنديږي بیا به سو قرض نه ورکي او معاملات چې دی به ختم شي نو دی وجنه الله حرام کړي الله پرنه کومن جاء اھو اغه چاته چرای ماغه زتون نصیحت د خبر او تعالی چې سوت حرام دي الله منا کړی وي مې دی جانب درو ددن فنتها پس دې منش او تربه او تعالی فلهو ما سلام لهو دې لپاره جایز دي دې مالک ته ما دا اغه سوت سلפה چې مخکې تیر شویل نو درکمه پوری چې دا حکم نو او حکم راغی نو الله تعالی دا مثلا عزلیکه مخک تاسو کوم کړي دی بس الله تعالی ظاهری پرستاسو لپاره ملک وګرځاو دا نه چې تا مخک کم کړي دی بس الله لپاره حرام دی اوس توباسي بس تیر هي هغه تاسو لپاره جائز شو ظاهر شریعت به سره او امره اله الله او کچان توبو نخلا د زرنه امره اله الى الله دغه معاملات الله تصبيرلی شو را چاته ځلنه توبو خپله کانته منشه داغه دparagraph جهش او چې څوک منان نشو ځکه بیا ټک ټک پرته او د څوک خبره پرته او امره اله الى الله دا د معموله الله تسپیریل شي او کسو کې کای منان نشو او امره اله الى الله دا د معموله الله تسپیریل شي ولا اخرت کې کتاب کوي ورپسې ومن عاد او هغه چې څوک توقف من اکل د یا خدا ده عملی سدی شورو کنه دام گناه کبیره دا یا و من عاده دکا حبری تواقششی دکا حبری وقتا انما البیع نسلور ربا سده او اغسطه الخرسول یوشان دی اخدای پاکو یو حلال دی بالحرام دی دی و یوشان دی او دا کفر شخوا یا داده چه کفر خونکو کخلی خونکو انوی عملی توری سد شورو کن و من عاده او اغسطه سد کنو عملا فولای که اصحاب النار د هم همپیا خالدون دی بډېره زمانہ پورږي یو دا معنا چې څو عملی وکړ چې دغه معنا ومن عاد اناست چې دی خبره ته واپس شو چې څو پشان دے دی د دې د ګوره حلال دی نو حلال او حرام او حلال د کفر دی نو بیا مانا شو پوههایږي کا صاحب نار دا خواندان دور دی همپیا خالدون هميشه هميشه پورږي زه تا کفر وکړه الله چې کم شي حرام وي دا تسوي حلال ترجمه دیونو اکشن او سود بارگی حدیث کی رازی سود کو ڈیر زیاد چھیکنه نتیجه کم طرف تزی اللہ اکم ای خان ناکارشه اللہ بینا کسانیا کلون ریبا چدی خوری صد لرا لا یقومونا دیبن پاسد کبرونا الا کما یقومو لذی مگر پاسبا اسی ابو ولزی سنج پاسیا کس یتخبطه شیطان چبد خواسه کړه ودله شیطان جناتو من المسید وجد لیونتوبنا دوجل لګیونه یتخبطه شیطان چرا فرزونه ودله جناتو بریا نو من المسید وجد لګیونه یا من المسد وجد لیونتوبنا لیونه کې بس ورځی ګرا او شیطان منه جنات زګوګلا چه دام سرخوڑه لشیطان دام ده دا جنناتوالی خواه؟ ذالکا دا پدی وجه بیننهم هم چې دوی؟ قالو دی باوی انا ملبیون یکینا بیاست لهم خرسول چی دی؟ مثل ربا دا پشند سودی پا کې دا دوالا جایز دی؟ دوالا چه تا جایز دا؟, دا خود دی دا استردال فدا سوچی او سره وی خپل خزم خزر او دا پشند موردن حالانک دوالا پسره؟ پرکتا یو اللہ حلال اکڑی دا پلے حرام اکڑی دا رسیو صلیدہ حبر اکڑی دا جائز دا چه دام زنانا دا غمم زنانا دا حیر دا اللہ جواب آر کئی چه دوارو کئی پورے پرکتا تو استدلال وی باسد استدلال قالو دی باوین این نمال بیو ایک انناستن خرسول چری نتلو الرعبادة پشان دسود دی پا جائز والی کی دوانا جائز دی اللہ جواب آر احل الله البيع حلال کرده جان الله تعالی البيع اصل خرصون لرا چې کوم مالک د تحلیل او تحریم نه احل الله حلال کرده جان الله تعالی البيع اصل خرصون لرا وحرم الربا حرام کړی رسول الله صلي عليه حرام ګرځولایږي جوړ کې ترټ ته فمن جاءه واچه فمن تصاح سوق جاءه جراحه تمامه عظه النسيه مرربی دی جانب دراب دادنا ما عیدتون حکم دمانی دی سود دی سود دمانا کول حکم وطراغی مرربی دی جانب دراب دادنا فانتحاق بزدی مناش توبہ یو خکلا فلہو ما صدفہ فله پس جائز دی دی دی دا پارا ملک شد دی, دی دا پارا ما آغش سلاپا چی وان دی تیر شو دی ما آسود سلاپا چی مخ دی تیر شو دی وعمرو بو آئندما ملد دا الاللہ استارالشیدان رہتا نک ایندے کئی ہے نیت نو اللہ دے معاملہ سپیرے لشی و امر ہو ما ملغدا طائندہ کی الہ اللہ اس پار لشی دا اللہ و عادا و سط و پس ست عملن سو دی شورو کو فولیکتا سانجلی نور دی ہن فيها خالدون دی بدر و خوی بدر اور کے وَمَن عَادَاتَ تَجِدَ خَبَرَ بِيَامُ كَلاَ مَن كُؤ يُ حَلاَل كُؤ يُ حَرَام كُؤ او د بِيَام وای چې سټ پېښان نسیره دا غستلو خرڅول دی وَمَن عَادَاتَ تَجِد وَپس دَکَ خَبَرَ تَد وَلاَ یُ شَأن كُؤ فَأُولَئِكَ الدَّارَ كَسَان جِدی اصَابُ النَّارِ ها وندان دور دي هم فيها کې ځکه حَرَامَتَ حالان او ول لو کافر کیږي مو کافر شو کافر زړهه هميشه هميشه غجه جهنم دې